Štúdio 1 uvádza kabaretné pásmo pod názvom Poďme hľadať korytnačku Áno, priatelia, začína naše malé kabaretné pásmo Plné dobrej hudby, humorného i láskavého slova Hovoriť o tom, čo je to kabaret, hádam, netreba. Každý si predstaví smiech, klaunov, spevákov, kúzelníkov, hadie ženy a tak ďalej, a tak tak ďalej ďalej. Smiech v každom prípade bude. Klauni, kúzelníci a hadie ženy sa nám bohužiaľ do programu nevošli. Na miesto nich tu máme malú korytnačku džíny, ktorú priniesol nevedno kto v krabici otopánok, s rúžovou na krku. No, Ginny, predstav sa našim poslucháčom. No tak, Ginny. No! no Nič sa nedá robiť. Ginny len mlčí a pozerá na mňa, ako by chcela povedať, ha, ha, ja som už takých videla. Veru, Ginny by mohla rozprávať. Napríklad o svojom predchádzajúcom majiteľovi, 90-ročnom lodnom kapitánovi s bielou bradou a neodmysliteľnou fajkou v zuboch. Počas svojej poslednej plavby na rozbúrenom Indickom oceáne ho takmer... No ale o tom teraz hádam hovoriť ešte nebudeme. Radšej sa vás opýtam, cestujete radi vlakom? Áno. Nuž dúfam, že vás neodradím nasledujúcim príbehom. Prepáčte, prepáčte, že vás ruším, no prepáčte, že vás budím, ale iba sa chcem opýtať, máte tu voľné jedno miestečko? Mám. No, prísadnem si, ak dovolíte, viete, no tak dvom sa cestuje lepšie. Myslíš? No pravda, že ja to poznám, ha, cestujem už roky, ale vám nejako neustále padajú viečka, určite idete zďaleka, že? Hej. No, prepáčte, že vám nedovolím usnúť, ale ja som už taký večný zvedavec. Nedá mi to, aby som sa s každým, koho na cestách stretnem, nezoznámil. E, Skaďal cestujete, ak tu náhodou nie je tajomstvo? Z Lochu. E, Loch? To je divný názov. Také mesto v blízkosti tejto železnice neleží. Ani v celom tomto kraji. No vidíte, hneď som vedel, že idete z ďaleka. E, určite ste prestupovali, možno aj viackrát, no nemám pravdu. Oh, vy už zase spíte? Ajo. Veď ja sa len pýtam, či ste aj prestupovali. Nie, idem stále týmto vlakom priamo z Lochu. Z Lochu? A čo je to za mesto? Taký divný názov. Loch je basa, alebo ak chceš kriminál, vezenie, nazvi si to ako chceš. Len už neotravuj. Oh, to nie je možné. Ha, vyzeráte tak slušne? No tak určite, ste tam boli nevine. O no, to musel byť nejaký justičný omyl, nie? Ha, no je vám vplyvných známych. Ak by ste mali záujem, tak by som uh, mohol zariadiť, že váš prípad by bol znova prešetrený. Ha, určite by sa dokázala vaša nevina, lebo ako som už povedal, vyzeráte veľmi slušne. No pozrite, určite by ste dostali nejaké odškodné. No, Počujete ma? No tak nespíte. Stačí, ak mi poviete, za čo vás vlastne zavreli a popíšete mi ten prípad. No? Naozaj to chceš počuť? Dobre. Raz mi jeden chlapik liezol vo vlaku rovnako na nervy ako ty. Uh. Tak som ho z toho vlaku vyhodil a on mal smol, že si pritom zlámal vezi. To je všetko. A teraz už tuš. No, pane, hneď som si myslel, že žartujete. Ha, ha, s všitými ľuďmi ja cestujem najradšej, to cesta vždy ubieha najlepšie, keď sa žartuje. A ah, vy sa už zase tváriť, že spíte ja, á, mňa neobalamutíte, no hadám, nechcete, aby som vás neustále kopal do kolena, keď sa chcem s vami rozprávať. No, počujete, ale nerobte sa, že spíte, ho, no, veď sme sa ani nezaznámili. No tak, otvorte oči, nech si podáme ruky. Tak ty neprestaneš. Aha! Čo, čo, to robíte, pane? No, no pustite ma, veď mi zničíte sako. A, a, a načo otvárate tie dvere? Oj, pomáhať! Pa, Veď sa už ledva držím. To, to nemyslíte vážne, to to nesmiete. Veď vás zase zavrú! the bird. me. No, myslím, priatelia, že v týchto chvíľach ste sa už do nášho kabaretného pásma naozaj započúvali. Tých, čo svoje príjmače vypli, sa to samozrejme netýka. Tak teda započúvali ste sa a my vás nechceme rušiť, ale vyskytol sa nám tu taký malý problémik. Naša korytačka Jeannie sa nám kde si vytratila a mohla by nám narobiť v kabaretnom pásme nemálo neplechy. No, džiny je už raz taká, zvyknutá cestovať. Veď so starým bielobradým námorníkom, čo doplatil na tú nepríjemnú záležitosť v Indickom oceáne, od tej však radšej pomlčíme, precestovala celý svet. No, takmer celý. Ale ani o tom nemá zmysel rozprávať. My sa radšej povzráme po Gini a vy pekne počúvajte. E, ozaj, myslíte si, že je ľahké zbaviť sa manželky, ak je váš sluha nemehlo? Albert, Albert, no kde toľko trčíš? Kde sa plákaš? Volali ste ma, pane. No samozrejme, že som ťa volal. Vypila už milostivá kávu. Áno, pane, ako vždy. No a ako sa cíti? A ako vždy, pane. Výborne. Pani sa ešte nikdy necítila zle, keď vypila kávu. A čo? Ciankáli si nasypal. Ha, ako vždy, pane? Á, zvýšil si dávku, ako som ti kázal? Ha, áno, pane. Už celý týždeň, deň čo deň, prisypám viac a viac toho prášku. Mám dojem, že milostivá už ani nepije kávu, lež sami jed. A vravíš, že ani dnes nič? Ha, ako vždy, pane. Nič. No dobre, nechce zomrieť po dobrom, zomrie po zlom. Albert? Áno, pane? Okamžite sa zober a praca do kuchyne. Vybídaj si od kuchára ten najostrejší môž a pre istotu ho ešte pre prebrús potom choď milostivej do izby a urob šmik. Nech to tá bosorka má čím skôr za sebou. A ale páne, z milostivej určite poteče veľa krvi. Zničíme kobercem, pofrkáme nábytok. Netáraj, Albert. Keď zne mi milostivá zo sveta, budem voľne manipulovať z jej peniazmi. Kúpime nový koberec, nový nábytok a aj nový zámok. Len bež vykonať, čo som ti kázal. Nech to čím skôr hotové. Áno, pane, môžete sa spoláhnuť. No čo sa deje? Dráha stalo sa niečo? Myš, myš, taká veľká, hnusná myš prebehla izbou. Rovno popred moje kreslo. A ten hlupák Albert behol dnu s nožom v ruke Ach, a ho vôbec nezasiahol. Mohol ju zabiť veď mal dôž, ale on iba stá a hlúpo sa škeril. Robilo mu rado, že sa bojím. Potrestaj ho, drahý, prosím. Albert, Albert, no kde toľko trčíš? Kde sa flákaš? Ma, no samozrejme, že som ťa volal. Milostivá sa mi práve sťažovala, že si ju nechal týrať myšou. Že si bol ozbrojený, ale vôbec nezasiahol, keď ju napadlo to ohyzné zviera. Milostivá mohla odľako aj zomrieť. No uvedomuješ si to, Albert? Ale, pane... Neodvrávaj, máš okamžitú výpoveď pre svoju neschopnosť. Zbá si svoje veci a o hodinu nech ťa už v zámku nevidím plat dostaneš, ako by si tu bol do konca mesiaca. Rozumieš? Ďakujem vám, pane, za vašu veľkú láskavosť. A aj vám, milosti vás, za vašu veľkú zhovievavosť. A mrzí ma, že po desiatich rokoch služby som vás takto sklamal. Prosím vás, prepáčte mi. Dovidenia. Oh, drahý, ešteže ty sama zastaneš jediný na tomto svete. No, drahá, ukľudni sa už. Neboj sa, viackrát sa to nezopakuje. Zajtra privediem nového sluhu. Oveľa šikovnejšieho, ako bol Albert. Ten sa iste postará, aby si sa už nikdy takto netrápila. Tak čo, priatelia, páčil sa vám príbeh úbohého Alberta? Pravdu povediac, príbeh námorného kapitána, bývalého majiteľa našej malej korytnačky Jeany, je ďaleko lepší. Stalo sa to za jednej hroznej búrky a ozaj musím vám povedať, že Jeany s ružovou mašličkou na krku sa nám ešte stále nepodarilo nájsť. No, potvorka jedna. Hľadali sme ju pod stolom, v archíve, ba aj do chladničky bola to nazrel. Ale ona nikde. E, Gini, ak nás počuješ, okamžite sa vráť. No, no čo si pomysle naši poslucháči? Dobre, Gini, no, veď tvoje miesto je za mikrofónom a nie vo voľákej chladničke. E, no ale venujme sa opäť kabaretu. E, priatelia, boli ste už niekedy v takom pravom francúzskom bare. Tlmené svetlá, značkovaný koniak, dámy s hlbokými dekoltami, mm, jednoducho poézia. Dobrá hudba, na pódiu rozkošné zboristky, tancujúce kankán. E, ako? Že by ste sa tam naozaj chceli ocitnúť? Nuž, to predsa nie je žiadny problém. Vážení poslucháči, hlásim sa vám z juho francúzského mesta Ným. Nachádzam sa v tak trochu netypickom prostredí, v bare s nočným programom. Áno, je to podnik Kardinál Richelieu. Názov, pri exotický, dnes večer hostí, ktorý sa tu zišlo neúrekom, zrejme neprilákal. Priťahol ich oznam, že súčasťou dnešného programu bude aj vystúpenie folklórneho súboru Helpa zo Slovenska. Súbor úspešne hostuje už druhý týždeň vo Francúzsku a ich vystupovanie sa tu teší veľkému záujmu širokého okruhu priazní. Dobrého folklóru. Ako som už spomínala, bar je plný na prasknutie. Je tu beznádej nevypredané. Za stolom pre hostí sedí dokonca starosta mesta Nim, pán Rošetok. Vrava pomaly utícha. O malú chvíľu sa na pódiu zjavia členky súboru. A pre mnohých obyvateľov tohoto ju mesta nastanú neopakovateľné chvíle. Aspoň také chýry sa nesú o vystúpeniach súboru Helpa počas jeho turné tu v Južnej Európe. A ja dúfam spolu s ostatnými šťastlivcami, ktorým sa na dnes podarilo zohnať lístky tohoto podniku, že nesklame. Áno, vážení poslucháči, heľpa nesmie sklamať. Tak ako každý večer, aj dnes budú naše dievčatá doprevázané hudobníkmi z orchestra ľudových nástrojov. Chlapci majú nástroje už pripravené, sú to naozaj krásne, dnes už veľmi málo výdané exempláre od fujary pod a pozorne čakajú pod pódium. Teraz hasol veľký úster uprostred sály, pódium je intímne osvetlené. Áno, a v tejto chvíli naň vbiehajú tanečníčky súboru Helpa! SÚ TO ONY, HEJ punky, NAŠE staré ZNÁME DOBRE DIEVČENCE! Neko by mohol zmýliť, že majú na sebe oveľa úspornejšie oblečenie, než na aké sme zvyknutí počas festivalov v Strážnici alebo vo Východnej. V ním sú predsa len iné klimatické pomery, než u nás. A okrem toho, keď dievčatá vystupovali na domácich podiach a mali 77 sukien, príliš veľké úspechy nezožali. Nuž uvidíme, čo v ich tanečnom umení zdokonalí úsporný kostým. Vystúpenie, ako sa zdá, na návštevníkov zabralo. Po jednom vstávajú zo stoličiek, lebo dievčatám a ich nebohatý odev britanci zavadzia a tak sa ho postupne zbavujú. A myslím, že v týchto chvíľach už majú odčiať celkom pokoj a môžu sa plne venovať tanečnému umeniu. V bare všetko stojí, stojí v nemom úžase. Dokonca starosta Rochetto zabudol na dôstojnosť a chlípne tlieska do rytmu spolu s ostatnými. Francúzi krútia hlavami, temperament helpaniek nesklamal. Až teraz majú možnosť v plnej kráse uzrieť tanečné akrobacie umelkyň zo srdca Európy. No a ja si nemôžem odpustiť poznámku, vážení poslucháči, že človek mnohokrát až ďaleko, ďaleko za hranicami našej vlasti spoznáva, aké hodnoty a krásy sú ukryté v malebnom kúsku zeme domoviny medzi Dunajom a Tatrami. No, vážení poslucháči, atmosféra je tu naozaj vynikajúca Ozval sa potlesk, hromový a neutíchajúci aplaus Diváci si žiadajú pridať Očarenie nemá konca, nemá konca, vážení poslucháči Niekoľko našich slovenských pofrancúštiených rodákov Nemôže zadržať slzy dojatia a uznania Žasnú nie len hrdí rodáci, ale všetci návštevníci baru Určite aj vy, milí poslucháči, doma pri rádioprijímačoch Kostia sa pomaly rozchádzajú, neutíchajú uznanlivé slová a ja svoju netradičnú reportáž pomaly končím. Mám tu však ešte jeden oznam. Včera som v meste stretla turistov z Dunajskej stredy, ktorým po pár dní končí zájazd pod veslom S Čedokom za hranice všedných dní. Všetci sú zdraví, pozdravujú príbuzných doma. Zapečný tom odkazujú, že importované slimáky zo slovenských strán im nesmierne chutia, ale napriek tomu sa už po niektorých z nich tešia na šťastlivý a skorý návrat domov. A to je už vážení poslucháči z baru kardinál Rišerie všetko. Lúčim sa s vami s nádejou, že súbor Helpa bude o už zase vystupovať doma. Na ľudových amfiteátroch našim masám. Takže fanúškovia folklóru sa majú na čo tešiť. Do počutia. A návšteva v francúzskom bare sa už skončila. Pokiaľ ste sa práve rozhodli zúfalo šetriť, aby ste sa počas dovolenky mohli širokom vybrať za hranice všetných dní, robíte správne. Veď málo kto má také šťastie, že môže cestovať krížom krážom po svete úplne zadarmo. Napríklad taká Džíny, malá korytnačka s rúžovou mašličkou, ktorá mala pôvodne toto kabaretné pásmo uvádzať spolu so mnou. Džíny sa však stratila, no ale o tom sme už vlastne hovorili. Ak by sa vám na tú zahraničnú dovolenku našetriť nepodarilo, nezúfajte, priatelia. Nabájte si plecniak a s 50 korunáčkou vo vrecku sa vydajte trebárs do našich veľhôr, teda do tatier. Môžem vás ubezpečiť, že bary tam nájdete aspoň také dobré ako vo francúzskom ním. Tá 50 korunáčka vám však stačiť určite nebude. Hodíte rukou a smutne sa vydáte Tatranskou prírodou na túru. No a možno tam stretnete dva unudené medvede, o ktorých bude o chvíľočku reč. Počuj, Mrmlúň, už ma to prestáva baviť, furt tu do slniečka čumíme, kožušky si vyhrievame a sranda nejaká. No čo špekuluješ, Mrflúň, slúň. s lopatou nemusíš, ako tam ty v doline, strávu máš zabezpečenú v najlepšej tatrlánskej chate sem tam sa nám aj šlivovice No tak čo by si chcel? Kruci nečúraj na ten pík. správaj sa ako solidný a hrozivý medveď, sakra. Dvojde nejaký devízový cudzinec, potriast sa od strachu, pri pohľade na nebezpečného pána Hvor, a čo uvidí? No? Ha? Unúdeného maca, ktorý čúra na zoťatú jedľu. Človeče, to by bol prúserač na pojď. A karčí, Cháči ho mi nespomínaj, nebo si všetky chlpi s kožuchá vyškubem. Ten odroň, lumpaký si. Myslím si, že keď je chatar a kševcuje s valutami, môže si na chuda kameliť a dovoliť čo len chce. Ale ja sa mu na tu mizernú robotu vykašlem. Ty si sa na môj pravdu zbláznil, frflúň. Mal by som ti tu tvoju zadubenú kotrbu namočí hen do vodopádu, aby si prišiel k rozumu. Za to, raz denne vidíš turistov, ktorých sem kráčik privedie, dostávaš rezne s hranolkami a oblohou, cigarety a občas a nejaké to pivo. A keď západným Nemcom zatancuješ s Valaškou od Zemok, aj litru ich domácej slíbovice sa nájde. Taký flek sa dneska tak ľahko nepritrafi. No ale krucinál, odkedy tancujú medvede od Zemok a ešte s Valaškou? Čo som ja, dajaký populárny maniak? Oh bože, môcť tak seriózne roztrhať voľajakú ovečku. Ha, ovce, sú štátny majetok, ty trúba, na fleku by ťa vyhlásili za nežadúcu šalmu a nejaký horár by si na teba postriehol s plintou. Ty, fr, pr pr prúň pr pr pr pr pr nehvízdal voľak to? To by tu hvízdal. Tým z tomu sústredenie skončilo, a keby aj, mňa už dnes nič nezaujíma. Tak to si jáhnem, preložím labu, cest labu, zapálím si karčo, Spartičku. Ty, Mrmlúň, odaj mi pivko. Ja ti dám pivko, si bývaš. Idú sem turisti. Cháči bude mať dnes tržbu ako hrom. No tak vstávaj dušu tvojú medvediu. Spravíme také rošošo, že sa zastaví až na chatě, v bare pri troch poldecákoch. Takže pár roka budú svojim manželkám a známým rozprávať o tom, ako sa v Tatrách stretli s hordou krvilačných medvediov, ktoré ich chceli odpraviť na druhý svet. Ha! Tak sa už zdvihni, ty nemehlo. Opráš si kožuch. Vid Vypni hruč, připravený připravený Sprat frflůň Aaaaaah! Loving in the morning Oh, no. I... Priatelia, naše kabaretné pásmo nám pomaly, ale isto vchádza do finiša. Stratenú korytnačku Gini sa nám síce nájsť nepodarilo, ale čo poviete, sú tie naše príbehy horšie ako jej rozprávanie o dobrodružstvách, ktoré prežila brázdiac so svojím majiteľom moria a oceány celého sveta? Určite nie, ale predsa len stálo by za to vypočúci ten príbeh o hrozitánskej búrke v Indickom oceáne, keď vlny burácali tak strašne, že kapitán s bielou bradou stratil svoju povesnú fajku. No, ale to by vám mala vyrozprávať samotná džiny. Džiny, počuješ nás? Máš poslednú šancu vrátiť sa, vyliesť odtiaľ, kam si schovaná a rozpovedať svoj príbeh poslucháčom. No tak džiny... Ak nevylezieš, len čo skončí, naše kabaretné pásmo vyňúrame ťa, aj keby si bola pod zemou a potom poriadne dostaneš. Žiny, jasné? No ale neodbočujme, priatelia. Určite ste už aspoň raz v živote zažili poriadne trápnu situáciu pri telefonovaní. Ako občas môže také telefonické nedorozumenie vyzerať, nám povie nasledujúci príbeh. No prosím. Je dobrý deň. No konečne, že som sa tam vám dovolala. Je to prosím no, kamenolomy až trkopisky. Áno, tu je národný podnik kamenolomy až Pri telefóne referent, trdko. Želáte si prosím. E, no, tak možná želám. Neželám. E, chcela by som vás času poprosiť. Nech sa páči. E, viete, ja by som potrebovala vaše služby. Ale samozrejme, nech sa páči milostivá, vždy k službám. E, no, Usted materiál na prijanie zákazníkov až domov. Samozrejme, milá pani až do vzdialenosti 150 km bezplatne. Takže Môžem sa opýtať, o akú službu máte záujem, staviate, zajeste domček. No, však? no tak pre začiatok by som vám odporúčal piesok, nádhera, jemnúčky, drobnúčky. Ani na havajských plážach by ste taký nenašli, ale... Treba brať rýchlo, lebo o chvíľočku už nemusí byť. Takže ja si píšem meno, adresa. No, žali, ja by som no tak jasné, vy chcete betónovať. Máme, máme. Štrkuje tu, hajajaj, aj, aj, výborný, kvalitný, čistúčky, do základov, ako stvorený. Jej, aj štrk máte. Samozrejme milostivá, štrkuje tu, no vec som vám už hovoril, do aleluja. No tak ja by som teda potrebovala také, a čo ja viem, 3-4. E, počkajte, idem sa spýtať manžela. Haló? Áno, prosím. No tak my sme sa už s manželom dohodli. Výborne, takže koľko, čoho, kedy, kam, kde a komu. My by sme... Tri. E, tri vlečky alebo tri kubíčky milostivá? E, aké vlečky, aké kubíčky? E, my by sme chceli tri kamene, viete? Jeden taký väčší, biely, aké by sa to dalo tak guľatý a tie dva také ploské. E, čože, asi som vám dobre nerozumela, milostivá? E, veď vám hovorím, že chceme tri kamene. Viete, robíme deťom také malé akvárium a tam tri kamienky, jeden biely, guľatý a dva ploské, čo ja viem nejaké sivé alebo čierne, ale hladky musia byť a, a vy už nemáte ženie. E, to asi asi inde, že? Haló? Haló? Haló? Zložil? Prečo? Veď vyzeral taký ochotný. Tak, priatelia, v podstate sme sa celkom šťastne dostali až ku koncu, aj bez tej vymašličkovanej korytnačky, hoci sme z nej boli celý čas celkom nervózni. No a toto je už naozaj záver nášho malého kabaretného pásma a my sme už aj tak trochu radi, lebo nemôžeme nič pobabrať. Dúfame, že nič nepobabrala ani Jeannie za tú polhodinku, čo ju nemáme na očiach. Paluba lode je predsa len trochu odlišná od priestorov, v ktorých sa pohybujeme teraz. A už keď sme pri tom babraní a kazení, viete, ako to skončilo s tým bielobradým námorníkom? Nuž on chudák doplatil na svoje dve veľké lásky — fajku a rum. Raz počas plavby v Indickom oceáne po zvláštnom prídele tohoto hnedého námorníckého mlieka si spokojne bavkal na súde s pušným prachom — no a ako áno, ako nie, v ten večer vraj mali zrazu na lodi o jeden sud a jedného námorníka menej. Poznáme ešte aj druhú verziu príbehu o tom, ako sa Gini stratila tomuto morskému vlkovi, ale na jej rozprávanie nie je čas. Musíme ísť hľadať tú opancierovanú potvorku, ktorá sa nám tu voľa kde stratila. Všetci. Danka, Lucia, Miky, Slavo, Vlado, Julo a Boris. Takže, priatelia, poďme hľadať našu malú korytnačku džiny. Poďme hľadať korytnačku! Poďme hľadať korytnačku! Poďme hľadať korytnačku!